Учні Кирилові уже пішли в Сілезію, Польщу, до Слав'ян на лабу. Слав'янщина утверджувалась тут і силою меча, і силою свого слова і духу. І ось серед білого дня озброєні німецькі вої, і шаліли від ненависті чинці Зальсбургського архієпископа та його лютого вікарія Ганнона, увірвалися в дім отця Мефодія, закували його руки в ланцюги і повели, під мечами до повоза, запряженого в трійку гарячих вороньків, і покотили. Куди? Для чого? Князь Коцела другого дня послав нас до гінгінців, дізналися. Собор високих преосвященств присудив отця Мефодія до заточення. І це за те, що слово Боже мовив не латиною, а по-слов'янськи. І тому воно відразу входило в душу слов'ян, ставало їм близьким і зрозумілим. Погляду німецького єпископа це був гріх. Слово Боже для простолюдина повинно було нести не мудрість і розважливість, а страх. Не силу і віру в себе вселяти в їхнє рабське серце, а жах і непевність перед невідомістю, покору тим, кому вона відкривала свою таїну. Тож і повезли отця Мефодія у Швабію, далеку німецьку землю. А як же Святополк? Він тоді відбивався від рати Людовіка і Карл Ман, які прийшли в землю Моравську, щоб покарати його, подвійного зрадника. І ось мистивой пішки подався у слід за Мефодієм, перетнув Моравську землю і з ромейськими купцями дістався Дунаєм через Баварію в Регенсбург, де в підземеллях помирав осліплений Ростислав. Не зупинився на тому, добрався до міста Рейхенау, що у Швабії, де в сирих слизьких нутрощах монастиря конав отець Мефодій. Доля! Так, доля несподівано й жорстоко обірвала многотрудний шлях слов'янського подвижника духу. Бо ж землі й небес чомусь не рятували цього мужа від муки страждань. Мабуть, оці глибокі білі сніги, що вкрили щільну землю глухою білою ковдрою, зробили їх глухими до людських кривд чи люті морози, які зненацька скували і озера, і потічки, і навіть Дунай, заморозили їхню животворящу силу. Уже другий день вірний осторожник Мефодія Местевой сидить на камені проти монастирських воріт. До болю в очах дивляється в стрімкі кам'яні стіни цієї велетенської гробниці. На його благенькій постійній шапчині мороз висріблив сиві пасмуги, притрусив і плечі й коліна, прикриті ветхою сірячиною. Рятували від холоду тільки хутеряні обущі, що їх добув у ромейських купців, які везли свій товар з Києва до німецької землі. Цілих чотири седмиці висловав їхні лодії, доки добувся з ними до цього рейхенау. Купці ромейські торгували новгородськими хутрами, полянським воском, рибою, свепетом, ляним полотном. Скоро вже мали вертати й назад, а він мистивой сидів тут і не знав, як порятувати Мефодія. Чужа земля, чужі люди, чужа мова, хто збагне його біду, хто подасть руку допомоги страждущому. І сам уже чув себе бранцем цього неба морозного, сліпучо-мертвого простору і зловісної тиші. Раптом завищали, заскриготали залізні ворота. З них виїхало кілька повозів, повернули до торгової площі. Це челядини-очинці монастиря. Мастивой зірвався за ними. Доки добіг до торговища, вони уже скупилися. Підійшов до чинця, який котив бочкою з біжжям, взявся допомогти йому. Той задоволено кивнув головою, а вже ж удвох двох легше котити і на повоз перекинути її. Ченець зричливо посміхався до Местивоя і тоді, коли всідався напередок повоза і брав до рук батіг. Местивой йшов слідом за своїм новим приятелем. Той щось говорив до нього, усміхався, але Местивой не розумів, лише згідливо кивав головою і також усміхався. Тоді повозник ткнув батовом у його взувачки, що грузли в глибокому снігу, посунувся на своєму сидінні вбік. Местивой спритно вискочив напередок, сів поряд із чинцем. Той ткнув йому в руки батіг і почав скидати свої благенькі по стіні обущі. Затим показав на хутрині чобітки сусіда, мовляв, давай мінятися. Местивой стинув плечима і скинув свої хутрині взувачки. Чинець швидко підхопив їх, натягнув на свої ноги і задоволено поляпав новоспеченого друга по плечу. Хутра були добрі. Местивою нічого не лишилося, як взутися у розлізлі віддавності бачмаги чинця. Зате йому пощастило проїхати через неприступні ворота у кам'яний двір монастиря. Він разом із чинцями вивантажував крам, з усіх сил старався, хапав туші гов'яди, котив бочки, а сам нишпорив очима по подвір'ю. Либонь десь тут, у такому кам'яному мішку чулані, сидить отець Мефодій. Тільки подумав так, як раптом побачив, що з протилежного боку чотирикутного кам'яного двору виходять ченці у чорних довгих туніках з вузькими рукавами і відкладними комірцями. Поверх цих тунік натягнуті, схожі на коротку ризу, казули. З лівої руки у кожного ченця звисав ручник, широка барвиста стрічка, підбита бахромбою. Слідом за ними йшов золоченій Митрі і багато оздобленій Туніці єпископ. І таки дочекався. З тих же дверей вивели його у подраній чорній рясі босоніж із скрученими за спиною залізним ланцюгом руками. Довге, геть біле волосся й борода розкошлені, злиплися в пасму, а обличчя синцьоване Зрубцьоване, з чорних впадень зблискували каламутні старечі очі. Мистевой притиснувся спиною до стіни, щоб не впасти, до болю стипив зуби, не міг відірвати погляд від змученого, скатованого виду отця Мефодія. Спочатку його водили по двору, слідом за єпископом, потім одного. Він ступав з чорнілими босими ногами по снігу, закинувши назад голову, ніби вдивлявся в безхмарне, як вимерзле небо. Уста його мовчали. Чи заніміла душа за два роки катування тут? Чи, може, уже всі молитви давно послав до Бога і тепер тільки чекав від нього на відповідь? А може, не лишилось у його серці ані благання, ані краплини віри? Хто знає? А мистивий відчув, що в його власному серці, де жила віра, надія і любов до людей, тепер пустка. Натомість народжувалась, розливалась по тілу гарячою хвилою ненависть, бажання помсти за все, за всіх, за потоптану правду людську, за облудність сподівань, за віру і зневіру. В цю мить він уже нічого не боявся. Підбіг до Мефодія і розставив перед ним руки. Отче! Миходій кліпнув важкими припухлими повіками і надиво легко упізнав свого вірного осторожника. За тими стевою, як же ти, тебе шукаю, отче, як допомогти? Помогти померти не треба. Он вони й поможуть, ледь помітно кивнув у бік ченців. Швидко вже поможуть. А твій Бог він бачить це? Бог усе бачить. – спевнено сказав Мефодій, – і все кладе на Терези сумління. – Та чому ж не поможе тобі? – Добрий, може, – зітхнув Мефодій, – Бог карає, Бог і милує. – Не постежи мій його замисли, а хочеш допомогти – іди до папи, скажи, не винен я, усе, що знаєш, повідай, немає гріха за мною. – Скажу, – ворухнув холодними устами мистивой і не сила йому було відійти від Мефодія. Той пошепки запитав, мовлять, святополк розбив Людовіка, чи так? Розбив ущен тотче, і Людовіка, і Карл Манна. Спасибі тобі, Господи, підніметься тепер Моравія, а за нею і всі слов'яни. А тепер йди. Хто це? Кинувся до Мефодія один із щенців. Був це дивний на вид чоловік, кощавий, Вузьколобий, і з вузькими зеленаво-жовтими, як оверисі очицями. Жорсткі синюваті губи слиняво зміїлися, показуючи чорнілі і зламані пеньки зубів. Від того рота йшло сичання. «Хто це?» – ткнув пальцем у груди мистевоє. «Це Божий чоловік», – просив прощення, спокійно, – спокійно отказав Мефодій. «Прощення треба просити у єпископа, а не у єретика». «Поті Господні непостижимі очі Ганноне. Вікарій Ганнон злостиво підібрав вузькі уста, обернувся до чінців, що чемно опустили очі додолу і не дивилися на нього, звелів «Візьміть цього бога Двоє чінців підійшли до Мефодія, накинули йому на шию зашморг і щосили смикнули на себе. Мефодій поточився, упав на сніг, тоді вони дрібно перехрестили свої груди, виволокли його на вулицю. За ними збирався натовп. Інші ченці, що йшли слідом, вигукували на всі боки. «Єретик, ослушник Бога, кара йому, кара!» Авікарій голосно молився. «Милосердний Боже, прости його провини, нехай смертью спокутує свої гріхи!» На торговій площі мовчазно стояло товпище людей. Тут отця Мефодія поставили на ноги. Він хитався. Швидким летючим кроком Ганон підійшов до нього, смикнув за бороду, почав говорити латинською мовою «Визнаєш свої провини перед Богом і церквою». Находій підніс очі до неба, відповів по-слов'янськи «Мій преподобний Ісусе, приймаю всі страждання, які ти призначив мені, буду покірно їх зносити, як і ти, що ніс терпляче на своїх плечах хрест. Пошли мені терпіння, дай сили нести сей хрест мій, більше нічого не прошу в тебе. Що він сказав? Наставив Ганон вухо до тлумача. Він шле свою молитву до Бога. Чому він говорить своєю свинською мовою, мовою рабів? — скипів Ганон, що аж тонкі губи його затряслися і посиніли. І гнівно махнув рукою, даючи знак припинити в молитву. Амен. Чинці схопили Мефодія, потягли по снігу. Местевий метався на торговище, шукав купців, які йшли до Риму. Він уже не вірив ні в яке диво, лише в силу духу людського, і тому подумки благав Мефодія, потерпив, протримайся, отче святий. Але ж чекай, чи добереться він так швидко до папи, і хіба папа Адріану пустить його у свої палаци, і чи вислухає простолюдина, чи лядина-осторожника Мефодієвого?" Адже й він мистевий слов'янин і говорить тією ж мовою, тож має бігти в Моравію до князі Святополка. Він прозрів у своїй зраді і нині поставив на коліна Людовіка Німецького. Святополк має порятувати Мефодію. Святополк Моравський багато разів посилав своїх гінців на чолі Славомиром у Форгейм до принишклого Людовіка і його сина Карл Манна. Іменем моравського князя-переможця Славомир уперто домагався. Святополк Волостель в востаннє сказав, «Візьми мир і любов із тобою, королю, і з твоїм сином, якщо твої чинці випустять на волю отця Мефодія. Три роки катують його лютісні мучителі». Славомир витирає спітніле чоло і грізно зиркає з-під лоба на тих, на кого раніше боявся і словом лихим кинути – а тепер він впевнено кладе свою важку руку на руків'я меча, що висить поверх чорної ряси, вперто свердлить очима цих загнаних у глухий кут вовків. Нещодавно ледве ноги свої винесли з баралища.